E nësi radi Allahu në hu të regon. Sa her që pejgamberi a.s. shkonte për të kryrë nevojën, thoshte, Allahu me i një udhubike minë l'hubthi wal'khabaidh. O Allah, të mbështetem ty të më ruash nga shejtanet dhe shejtanet. Transmeton, imam Buharju. Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com